Arantza eta bitkior bost Kaixo bitkihar. Kaixo, arantsa? Ez aurpegi txarra duzu, ze, ze gertatu zaizu? Gertatu, niri ez zer gertatu Eta orduan zergatik duzu aina aurpegi txarra? Ba, goizean iztripu bat ikusi dudalako Abai, eta zer pasatu da ba? Ba, etxetik atera naiz, egun bezala, autobus geltokira joan naiz, autobus hartzera Eta autobus etorri da, eta justo momentu horretan, antxoni! Antxoni uh -huh. errepi dera attera eta autobusa karrapatu du Antxoni, antxoni, ze antxoni? Bai, motel, gure auzokoa da. E, itziarren amona? Itziarren amona? Tziarren amona? Ez dut ez dute Bai, emakume oso zarra. Laroita urte edo izango ditu. jubilatu. Ah, eh. bai, orain bai. Eta hile kiskurra dauka eta hola txuria. Hoi da, eta beti olako zapi painolo gorri bat edo dara malepoan. Bai, bai, bai. Eta, ze, ze mus dago? Ez dakit, hospitalera era mandute ambulantzian. Ambulantzian <tusik>